de dimineață. În ușa hanului Pădurea Verde trebăluiește servitorul Lângă butoaie, cei doi copii cercetori, băiatul și fetița Tremură de frig în așteptarea soarelui Bă, Ce frig e? Lasă, curând doar să iasă soarele și se să te încălzești E tare frig Ai scăpat ușor? Povestește cum s-a întâmplat A, da, am prins porumbelul și l-am dus acasă N-aveam de unde să știu cuie. Dar a venit un om la mine și mi-a spus: Ai furat porumbelul. Nu l-am furat, am spus: Dacă e al dumneavoastră, luați-l. Dar nu m-a crezut și m-a dus la închisoare. Mi era frică să nu mă spânzure. Vai! Noroc că tânărul regie a poruncit să se elibereze toți cercetorii, vagabonzii și hoții care au furat de nevoie. Așa că mi-au dat drumul și mie, odată cu ceilalți. Se spune că regele l-a nebunit? De bună seamă. Ia spune: Pe Tom l-ai mai văzut, ce o fi cu el? L-a luat un om bun, da? Ți minte cum cânta Tom cu noi cântecul nostru? Pe lumea a fost un vesel... <coughs> Omul, oh, n-ai cumva o bucățică de pâine? Hai, care te de aici, cerșătorule! E, băie, da, mă, de unde aș putea cumpăra o pereche de magari? Din piață. Nu-i departe. Treceți două străzi, coborâți și nimeriți chiar în piață. Îți mulțumesc pentru sfat, prietene. Nu să răsară soarele, mergem în piață. Mișcând. Ieri în casa lui Sam a fost otrăvit un om. Cine l-a otrăvit? Nu se știe. Poliția da, caută ucigașul da, peste tot. Da, Ia uite! Da. Ia uite! Vine șeriful! Da, da. E și John da, Kennedy cu el, da, tatălui lui Tom. Da, nu.. asta da! Ver, e Ascultă, băiete! Da, mă rog! N-au tras aici doi oameni? Cine anume, Avem mulți oameni aici. Un om cu surtucul găurit și cu un băiat în zdredză. A, un băiat și un bărbat în toată firea încins cu spadă. A, cu spadă? Cheamul. Am venit după el. Da, nu e aici. E, ascultă-nătângule, mm. e sau nu e? E și nu e. Da, s-a da, dus să cumpere niște măgari. Da, băiatul e aici. Da. Pe semne că mai doarme încă. Ha, ha băiatul e aici? Pai, mă duc să-l adică treci tu înainte. Marbea, yes. hai cu mine John Kent. Da. Și tu, gardian, să nu te miști de aici. Am hai. înțeles Nu, nu, să stăm să vedem cum o să se termine toate astea. Ce înseamnă asta? În uite cu se întorc. Tău. ce e asta? întoarce la tatăl tău, Tom. Întoarce-te la bunul tău tatăl. Au! Lasă-mă! Nu ești tatăl meu. Lasă-mă! Privește, privește-i, Tom. Unde ești? Adevărat, adevărat unde ți protectorul de merdicule? Mai! Mai Aici! Aici Maes? sunt! Maes? Aici! Dar ce Băiete, acesta e omul care s-a dus să cumpere măgari? Da, el e. Ele? Da. Să-l umflăm. Aruncă spada. Ești arestat. Pentru ce? Așa e, pentru ce? Mai pentru ce? Ai otrăvit un om? Minciună! N-am otrăvit pe nimeni. Cuvânt de rege că n-a otrăvit pe nimeni. Ieri, în casa lui Sam. Așa e, ieri, în casa lui Sam. Minci. Astea sunt calomnica ca să mi se ia servitorul. O să dați socoteală. Miles! În numele regelui îți poruncesc să scoți spada! Taci! Nu mai turna gaz peste foc! Chiar așa și e, gardian, umflă -i. Tom, că Ai văzut? În loc să-l asculți pe bunul tău tată, te-ai luat după nemernicul ăsta! Și acum, dacă nu mă lasă să te iau cu mine, ai să nimerești la închisoare! Prostule, cum îți închipui că regele va sta la închisoare? Ah, umflă În numele regelui! Cum drăsnești să vorbești în numele meu? Am să te dau afară! Am să dovedesc cine sunt eu, ticăloșilor, și o să plătiți scump! Nu mă atinge! Nu pune mâna pe persoana mea sacră! <giric> nu mă atinge! Nu <giric> În biblioteca palatului primul lord, ținându-l de chică pe pajul Hemphrey, îl croiește cu nuiaua. Pajul țipă în timp ce lordul îl lovește netulburat. Un, A. doi, trei, să te silești, stroba bine să o citești, Și când să nu greșești, tot așa când socotești. o A. A. A. Majestate... Ce înseamnă asta? Pentru ce bateți băiatul? Pentru greșeli de ortografie, majestatea voastră. Care greșeli? Greșelile majestății voastre. nu percep pricep. Majestatea voastră, amintiți vă Dimineața, în ajunul morții regelui, ați făcut în dictarea din limba germană 52 de greșeli. Eu? Da, majestate. Majestatea voastră n-a fost pedepsită atunci din pricina Doliului. Însă acum, <coughs> doi într să te ay, silești, slova bine să citești și si si când ay, să nu greșești, ay, Tot așa când socotești. De bună seamă, dumneata nu ești tocmai sănătos la minte. Lasă băiatul și pleacă imediat de aici. Da, majestate. Ce-i -ai cu dumneata? N-auzi bine? Am plecat. Majestate. Scoală-te, băiatule. Cine ești tu? Nu, nu, nu vă amintiți de mine? Sunt pajul care e bătut totdeauna în locul majestății voastre. Ce ai spus? Pajul care e bătut în locul meu? Da, majestate. Sunt Henry, pajul care primește bătăile. Sunt znopit pentru toate greșelile pe care majestatea vastră le faceți când vă pregătiți prost lecțiile. Cu cât învățați mai prost, cu atât mă deznoada mai tare. Tu, tu? Tot nu înțeleg. La ce folosește să fii bătut pentru greșelile altora? Ori eu m-am scrântit de-a de ori voi toți de aici ați nebuniți. Care e vina ta? Eu n-am nicio vină. Dar profesorul nu poate să bată persoana majestății vastre care este inviolabilă, și atunci pentru toate greșelile majestății voastre mă cotonogește pe mine. Oh, ce nerușinare! Asta nu o să se mai întâmple. O, nu, să nu faceți una ca asta, majestate. Ha. Ha, ha, ha. He, bravo! De, și îți place să fii bătut așa de florile mărului? Nu, nu, nu majestate. Mă bate mă zvântă, da? Din asta trăiesc. Pentru asta primesc cleafă. Și dacă nu o să mă mai bat, atunci o să mă dea afară în stradă, iar mama și sora mea, prietele de ele, vor muri de foame. Liniștește-te! Vei rămâne mai departe în slujbă, dar cu altă însărcinare. Mulțumesc, majestate! Mulțumesc. Bine, bine, bine, Mulțumesc. bine. Vrei să fim prieteni? Vai, majestatea voastră, cum să îndrăznesc? Ha, nu sunt majestatea mea, oh. sunt un băiat ca și tine. Cu... Bine, majestatea voastră. Hai, du-te. Mă duc, majestatea voastră. Majestate. Și asta mă crede nebun. Primul zonar de sufă, niciun pitac. Să nu-ți pierzi, frate, măi, curajul, așa e când omul e sărac. În sala cea mare a palatului, câțiva pași cocoțați pe scări, scot draperiile de catifea de la ferestre. Lordul Hertford intră și privește uimit această manevră neobișnuită. Hai, pentru ce scoateți perderele? Din porunca regelui, milord. unde e major domnul Curții? Chemați aici pe major domnul Curții! Majordom, pentru ce se scoat perderele? Lord Hertford, ce putem face? Majestatea s-a poruncit să se scoată aceste perdele și să fie vândute la Armaroc, ca să se poată plăti datoriile răposatului rege. Hm. Mi-a spus, mâine e zi de sărbătoare și o să putem lua bani buni pe ele. Mi se pare că în curând o să nebunesc și eu. Nu știu unde o să ajungem. Majestatea sa umblă prin bucătărie, își bagă nasul în Uitați-vă în ce cârpe ne obligă să ne îmbrăcăm. Ce-a ajuns palatul? Dacă răposatul rege ar ști ce se întâmplă aici, s-ar întoarce în mormânt. Cred că majestatea sa răposatul rege a și obosit întorcându-se de pe o parte pe alta. Ah. Bună Herford. Ce-i cu dumneavoastră lor, Saint John? Oh, nu mă mai întrebați. Vin de la Iarmaroc. Ce-ați făcut acolo? Am fost de-a-mi vândut câinii regelui. E... vă că am luat pune parale. Regil o să fie mulțumit. Lord Sanjean, dumneavoastră, cu rangul dumneavoastră, ați fost la Iarmaroc și ați vândut câini. Da. Am vândut câini. Și nu vă e rușine? De ce? Din moment ce majestatea sa m-a cu această treabă. Unde e rege? Majestatea sa se joacă cu Lady Jane, un fel de joc al golanilor de pe stradă. <coughs> pe fetiță nu mai e nici ea de recunosc. <coughs> Mi se pare însă că Lord San John nu e deloc al armat. <coughs> Lordzii mei, de bună seamă, bola regelui mă mâhnește ca și pe dumneavoastră. Obiceiurile noi de care vorbiți, mesele de post și celelalte, sunt lucruri neplăcute. Dar eu mărturisesc că am început să mă obișnuiesc. Oh. Da, da, în ultima vreme am și scăzut din greutate, ceea ce e foarte folositor pentru sănătate. Auziți, a și început să slălească. Apoi tot ce se întâmplă e foarte amuzant. Nici în închipuire nu v-aș fi putut vedea pe toți într-o <gătări> situație așa de caradioasă. <gătări> Țineți minte ce vă spun. Peste câteva zile o să bateți iar ca să răscumpărați toți câinii. Ce? Medicii majestății sale regiului au stabilit că boala e fără leac. În consecință, conducerea statului va trece în seama tutorelui, adică a mea și în seama dumneavoastră. Adică a camerilor zilor. Și nu putem admite ca un nebun? Psst, regele! E? Majestate! Ați scos perderele? Foarte bine. Unchiule, să le duceți în piață și să vă străduiți să nu le dați în pierdere. <coughs> Cel mai bine ar fi să vă sfătuiți cu Hugo Peters, negustorul din gura pieții. nu o să vă lase să plecați fără un sfat bun. Și acum plecați, m-am plictisit să tot vorbesc atâta Majestate mă doresc da. la foarte, că o să vă reușească vânzarea draperiilor Cum mi a reușit mie cu câine <gătără> La târg trebuie să știi să te tocmești Ei, Majestate Ați vândut câinii. Toți, majestate Iată banii Da, eu mic și rău l a păstrat? Nici n-aș putea să-l vând Cum mă apropii de el Hați, mă apucă de picior. Bine, bine, plecați. Majestate. Majestate. Și trimite l la mine pe... Cum mai zice? Ăla... Ăla care conduce bani aici la voi. Aha! Tezaurarul. Abia mi-am adus aminte. Prea bine, majestatea voastră. Majestate. Majestate. Majestate. Majestate. Uf! m-am săturat de toate astea. Niciodată n-am bănuit că sunt atâția lorzi. Ha. Acum înțeleg de ce trebuia să cer de pomană. Pe lume a fost un vesel drac, un băiețel pe nume geac. Oare n-am să mai ies niciodată din toată comedia asta? Lordul tezaurar! Majestatea voastră a binevoit să mă cheme? Da, am binevoit. Am poruncit să fie șterse toate birurile puse pe cei săraci. De ce nu se duc la îndeplinire toate poruncile mele? Majestate, Lordul Cancelar și Lordul Herford au intervenit la Camera lorzilor pentru anularea acestui ordin. De ce? Pentru că aceste biruri sunt singurul izvor de venituri al Palatului Regal. Ce înseamnă asta? Oare eu n-am dreptul să poruncesc? Camera lorzilor are putere să vă roage să anulați hotărâri. Bine, plecați. Am să vorbesc eu însumi cu ei. Ce se aude? Ce se petrece în stradă? De ce strigă mulțimea? Majestate... Din ordinul regelui, aflați de ce strigă mulțimea? Prea bine, majestate. cu voi. Majestate, ducem la închisoare pe acest derbedeu. Au otrăvit un om. Vina lui e dovedită? Este majestate. Majestate, nu sunt vinovat. Și vina mea nu e dovedită. Dar nu vreau să vorbesc despre asta. Rog să fie salvată viața copilului nebun pe care soldații îl țin afară. Și voi mergem, împăcat la moarte. Ce pedeapsă vi s-a dat? Suntem o să fi arși de vi. Lorzilor, e cu putință să fie cineva o osândit la o moarte atât de crudă? Așa cere legea, majestate, când e vorba despre otrăvitori. În alte țări sunt fierți nulei clocotit și nu așa deodată. Coborâți încetul cu încetul cu o frânghie. Întâi picioare? Ajunge, milord! Nu mai pot să rapt. Dați ordini să fie anulată această lege. Omule! Spui că n-ai nicio vină. Dezvinovățește-te. Majestate, pot să dovedesc că în ceasul acela eram în altă parte și salvam din mâinile unui vagabon cruce beat un copil nenorocit. El ar putea să fie singurul martor, dar e condamnat împreună cu mine. Minte, majestate, vinovăția e dovedită. O a prezis de multă breme... Ajunge! Cu... Dați drumul acestui om și... Aduceți pe băiat la mine! La dumneavoastră, majestatea voastră! He, aduceți băiatul! În sfârșit sunt iarăși la mine, în palatul meu, derbedeule! Cum îndrăznești să stai pe tronul meu? Nu tu, ci eu sunt regele Eduard! Nu-l seamă, majestate! E bolnav rău! Taci Am să-ți retrag titlul de duce! Lord Hertford, poruncește pasnicilor să-mi dea drumul. Sub pedapsă de moarte, interzic să se atingă cineva de el. El e regele vostru. El e regele cel adevărat. Ce bine că te-am găsit, majestate. Otărusără tot că eu sunt tu și nu voiau să mai audă de nimic. Treci repede la locul tău. M-am plictisit grozav de toată comedia asta. Nu voia nimeni să mă creadă că eu sunt adevăratul rege. Jos, mâinile de pe mine, soldați! Și ne punem amândoi! Înapoi, gola în străința noastră! țineți l bine! Chemați, doctorii! Regele a Unchiule! Nu mă mai recunoști? Sunt regele! Și cer supunere tuturor! <laughs> Uitați-vă! Uitați-vă, miror cum seamănă acest coad de cu regele nostru! Mi se pare că visez! Dovedește-le, majestate, că tu ești regele. Le voi dovedi. Lord Hertford, ține -ți minte ce v-a spus răposatul meu tată când sărbătoream ziua mea de naștere la 10 ianuarie, când eram toți trei în dormitorul lui? Spune, majestate, spune! A spus... Lord Hertford vă voi dărui titlul de duce, dacă îl vom spânzura pe ducele de Norfolk. Oh, unde știe toate astea? Minte, minte! Majestate, nu vă aduceți aminte de cele spuse de rege? Ha, ha. De unde vrei să știu? La 10 ianuarie mergeam pe jos la Cipsite și-mi degerau urechile. Dacă e într-adevăr rege, să spun acest băiat... Unde e sigiliul regal pe care îl căutăm de-atâta vreme? De -atâta, de -atâta, de -atâta. Acest băiat, Lord Hertford, ați uitat regulile etichetei. Da, știu unde e și sigiliul. Lord St. John, duceți-vă în cabinetul meu. În ungherul din stânga veți găsi în perete un cui de aramă. Apăsați-l. Se va deschide un dulapior în perete. Acolo veți găsi marele sigiliu. Oh. E, hai, ce mai stați? Ascultați porunca regelui! Nu-i niciun sigiliu acolo! Ah. În stradă. Stradă. Cine se va atinge de el va plăti cu viața! Lord Saint John, ați căutat bine? Majestate! Sigiliul nu putea să dispară! Eu însumi l-am pus acolo! Acum? De asta majestate, cum arată sigiliul ăsta? Mare, rotund, greu, roșu la culoare și cu un cerc de aur prejur. Da? Da, da. Ce! De... acum știu care-i marele sigiliu de stat pentru care s-a făcut atâta zarvă. Dar nu trebuia să-l căutați acolo. Hai, gândește-te bine și o să-ți amintești unde l-ai lăsat. A fost cel din urmă. Cel mai din urmă lucru pe care l-ai făcut în ziua aceea, înainte de a fugi din palat. Da, da, da, da, da. Îmi amintesc tot ce s-a întâmplat în ziua aceea, dar de sigiliu nu pot să-mi amintesc. <laughs> Lorzii doar nu să-l lăsați fără tron pe regele vostru Numai fiindcă nu-și amintește unde e sigiliu Așteaptă, cauza încă nu e pierdută Urmărește fiecare cuvânt al meu Am să-ți amintesc pas cu pas ce s-a întâmplat în ziua aceea Stăteam de vorbă, îți povesteam despre bunica Despre curtea cojilor aruncate la gunoi Îți amintești? Da! Bun. Apoi ne-am schimbat îmbrăcămintea și ne-am uitat în oglindă. Am văzut ce mult De Pe urmă, tu te-ai dus să pedepsești pe sentinela care îmi făcuse vânătaia de pe mână. Înainte de a pleca, ai luat, cum îi spune, marele sigiliu și căutând un loc unde să-l ascunzi, ai dat cu ochii de... Stai! Stai! Ajunge! Lord St. John, în cabinetul meu, pe scrinul spaniol, în spatele cărților, ai să găsești sigiliul. Adevărat, Sigiliu. adevărat! Hai, hai, hai, repede, Lord Saint John! Și să fac de -te, de -te și caută! Da, da. Dar cum te-ai ținut minte unde ascunsesem sigiliul? <laughs> N-a fost greu. Deseori am avut de lucru cu el. Ai avut de lucru cu el? Da. Dar ce făceai cu marele sigiliu? Spărgeam noci cu el. Majestate, majestate, iată sigiliul! Sigiliu. Oh. Sigiliu. În sfârșit, iată-mă liber! Nu mai sunt trege! Sunt iarăși Tom Kenti din curtea cojilor aruncate la gunoi. Majestate, majestate! majestate. Dar cum ai meritat în stradă? Plecasem, așa cum mă vedeți, spre porțile palatului. Sentinela nu m-a recunoscut și m-a zvârlit afară. Până acum n-am izbutit să mă întorc la palat. Și cercetătorul a fost rege! Oh, ce grozavie! Bine că n-am apucat să ștergem birurile. Cine n am îndrăsnit să ștergă birurile? Eu, Majestate. Mai bine mulțumește-mi decât să țip la mine Imediat să se pună din nou toate dările ah, Înțelept Aș putea oare să trăiesc fără bani? No, no, mai mai mai așa. Așa. Hotărăsc pentru mâine un mare bal regal oh. Lord St. John Foruncesc pentru mâine la miez o mare vânătoare cu câini oh. Nu e cu putință majestatea voastră Nu mai avem câini. Milord, nu vă înțeleg. Ce vreți să spuneți? Majestate, vreau să spună că a vândut la bâlci toți câinii regali. Nu e adevărat. A păstrat unul. Ăla mic și rău. Uh, vreau să mă îmbrac hainele mele și să fiu iar cine am fost. Să fie dezbrăcat acest nemernic și să fie închis în turn. Hei, unchiule, unchiule... Turnul e o închisoare pentru oameni de vază, nu pentru cerșători. Să nu vă atingeți de el! Va rămâne mai departe la palat. Duce Hendon, Tom Kenty va fi servitorul dumitale. Majestate, m-au obișnuit să trăiți fără servitori. Va trebui, duce, să vă schimbați vechile obiceiuri. Mm. Nici eu nu mai rămân aici, majestate. M-au plictisit atâtea ceremonii fără rost și... Toate mutrele astea. Oh, oh, oh. Ce-a spus? A spus că sunteți o mutre. O glumă proastă. <laughs> Acum glumă asta proastă va face în lumii. <laughs> <laughs> Îmi place, băiețașule, ești curajos. Vom pleca de aici împreună. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Hendon, și tu vrei să mă părăsești? Sunt un om liber, majestate. Miles Hendon n-a slujit niciodată nimănui. Îngăduiți încă împreună cu acest băițaș să părăsesc palatul. Ciudat lucru! Mulți și-ar dori fericirea de a trăi lângă mine. Oare acolo, în libertate, puteți să mâncați, să vă îmbrăcați și să petreceți cum ați face aici? De ce aș rămâne, majestate? Ca să am în față în fiecare zi pe acest lingău care parcă ca ar fi înghițit un băț oh. sau pe ăsta care seamănă cu un cocoș a, -a, a, sau pe mâncâu ăsta? De deule? coate goale! Nu, mai bine plec. Tu rămâi și șes pe tronul ăsta înconjurat de sfetnici, trândav și șireți ca niște bune. <fie> ce e asta? Cântăteilor al nostru, Sirec. Dar uite, e cântecul lui. Să mergem la dânsul. Sunt oameni săraci, dar cinstiți. Să mergem. Ce cântecul acesta? Cine l-a născocit? Oporul sire. Să scriu o poveste așa cum i-a povestit-o cineva Care o auzise de la tatăl său Care de asemenea o auzise de la părintele său Astfel încât urcând din generație în generație Timp de mai bine de 300 de ani Părinții au împărtășit-o copiilor Și-au păstrat-o neatinsă Se poate să fie adevărat, după cum poate fi numai o poveste. Totul poate că s-a întâmplat sau poate că nu, dar hotărât este că s-ar fi putut întâmpla.